Villanó, villamos, pótló villamosok A negyedik kitérőnél várakozunk. Egy cilinderes úriember önzetlen mozdulattal húzza helyére a com érő vasrácsot. Hideg van a villamosban, eleve ajtó nélkül gyártották. A konflisokon sincs ajtó, de a lóvasúthoz képest is hatalmas előrelépés, hogy nem zuhog be, csak oldalról, az eső meg a hó. Fedett. Jó sokan felférünk. Egy szoknyás nő üldögér az ablak alatt, valószínűleg áldja jósorsát, hogy ilyen olcsón és hatékonyan meg tudja oldani a közlekedést. A vasutas, pontosabban villamos pilóta, 10-12 órás áldogálásra ítéltetett. Nemhogy fülkét nem csináltak neki, de még egy széke sincs. Egyáltalán, hová gondolunk? A munkavégzés alatt üldögélni egetverő aljasságnak számít, és aki megteszi, azt bűnemértékének megfelelő rosdás jutalommal még aznap repítik ki a munkahelyéről. Ezért vagy másért az ömmel zömök, hordóalkatú, bajszos villamos vezetők nagyon tudnak állni kurbliuk előtt, és a váltónál üldögélve talán felsejlik bennük az utasokban mindenképpen, a párhuzamos sínpárok lehetetlen lehetősége. Ugyan kifizetne annyi pénzt, mikor így is olyan gyors és kényelmes a közlekedés. Nagyon ritkán kell negyed óránál többet várakozni. Egy kedves nővér, ficsulával a fején, áldogálva a tizennégy emberrel dugig töltött szerelmény legelején, rögtön a tekergető ember mögött. Halkan beszélgetnek, mások jegyzeteiket igazítják helyre, és még mérgelődnek is, ha túl hamar jön az a zöldes színű szembeszerelvény, ami a terelőpályán megkerüli őket. Megáll, az utasok leszállnak, mások fel, és bár a várakozó villamos már rég indulhatna, széddurrannánk a helyükben volnánk, mert most ott utazunk olyan hozzáállással, mint akkoriban, de nem indul, amíg a szemből érkezővel tisztességes és szabályszerű egyen-mici sapkájukon nem köszöntik egymást. Bizony, egyenruhájuk van, és ha mást nem is, de a tiszti hasonlót mindig a fejükön kötelesek viselni. Míg néhány kitérő után a végállomás fordulójánál ugyanarra simpára visszajutva indulnak ellentétes irányba. A cilinderes úriember közben leszállt, és egy borostás, kopott zakójú könyvelő vette át a helyét. Kérem szépen, a könyvelőkről messziről le lehet olvasni foglalkozásukat. Hátra nyúlt, és a beragadt ajtót egy mozdulattal nagy ügyetlenül behúzta. Mégiscsak gondoskodott a benszorongó már-már tömegről. A villamosnak közben nem csak ajtaja, de egy kurblis, szigorított vezetőre keszelett, amiben a vezető mozdulni ugyan nem tudott, de csúcsforgalomban az utasok nem préselték a szélvédőre. A saspalota előtt még egészen másképp nézett ki minden, a körös part oldalán végig bérházak sorakoztak. Én visszaépíteném őket, de senki nem kérdez, épp nézem, amint az elméletileg automatikus váltó sohasem teszi a dolgát. A vezetőhölgyike lepattan a válláig érő feszítővassal, és két kézzel, erőből, hogy majd megszakad, fordítja helyére a Szent László hídonát vezető irányba a váltót. Ellenkező esetben menthetetlenül ősi irányába fordulna, az pedig nem az őre szortja, hanem a kettesé. Büszke volt magára a kis hölgy, mert az egyes járat az igazi villamos, a nagy állomásig megy kérem, és onnan fordult a decebálnével ismeretes másik híd, vagy mi lehetett eredeti neve felé. A hídon át csilingelt még egy picit, emlékeznie kellett a kitérős világra, ami persze a hármas vonalon végig megmaradt, különben frontálisan ütközött volna a velencébe száguldó kettessel. Mikor az tovább csörömpölt, ő is lehúzott a partig. Csak annyiban irigyelte a kettes vonalat, hogy szerinte azok a piros szerelvények, alig harminc éves múltra visszatekintve, vadiújak és nagyon, de nagyon luxus jellegűek voltak. Aztán elmosolyodott, mert rádöbbent, hogy ő is ugyanolyan villamos vezet. Bár a hármas vonalon megmaradt a két kurblis, egyvagonos, pótkocsi nélküli kis pirosok néhány darabja, de a nyikorgós ajtósak őket is lecserélték. Viszont az ős régi, szabados, száz év garanciával gyártott, csak látszólag szétesni készülő, püspöki járók vonalát orvul felszedték. Közben leraktak egy az olaszi temető mellett a központ felé leszáguldó pályát, és lassan követhetetlenné vált, hogy tulajdonképpen melyik hányas. Persze nem létezett olyan professzionális váradja, aki ne tudta volna, és az ajtók elkezdtek gomnyomásra zárni, mint a selejt, rabantok bármely ajtaja. Egy brutális 1975-ös kora estén a sétáló utcáról felszették a síneket. Sárga, iszonyatosan ultramodern villamos utánzatok töltötték meg a várost, de a korzón nem lehetett többé egyetlen lakásban sem a kiszámíthatatlan villamos csörömpörés gyönyörűséget hallgatni. Sokak szíve megszorult ekkor, még a szöllősi pálya építésével sem tudták ellensúlyozni e szörnyű traumát. Próbálták megborsozni a helyzetet, de mind hiába csörömpöltették a városon bőven kívülre, szinte borsiga villamos sárgaságokat, a masszív, autoritárius vezetőjű örökre készült ősszerelvények pótolhatatlannak minősültek. Most a hozzájuk képest majdnem űrhajó kinézetű izében a véletlenül odatévet bankigazgató már nem kombinálja a kombinót, eszébe sem jut az ajtózárásban segíteni, Inkább elugrik, és várja, hogy újra kinyíljon, mert széltévesztettem. Túl sok gondolkodás villamosra vezet. Hiába áll az Audi 40 centis járda melletti parkolóban, nélkül emélabús, fájdalmas szívszorongásba esik. Igen, kérem, olyan szép, nagy, négy méter széles járdák voltak, de be kell látni, az a két araszosra szűkített éppen elég egy embernek. Ha valaki szembe jön vele, legfeljebb élire állítja magát és egymás hasát súrolva ugyan, de remekül elférnek. Igaz, nem olyan kevesen sündörögnek ezeken a két cipőtap nyomtávú járdaröhelyeken, de parkolókra szükség van alapon, meghajolnak a villamostalanság mellett. Még vannak talán, de mind inkább dizájnból, mert a városkép csorbunna nélkülük. A hordó alakú, tányérsapkás, álló ember bömbölvesik itt a vezető fülkében. Egyrészt nem tudná, mire való az a sok kütyümütyű, És egyáltalán hol a tekerőkar, Másrészt két egymást követő kocsiban Három ember utazik velem együtt, Aki reflexből az ajtó felé nézek, Nehogy valakinek bántódása eshessen. Úgy látszik, átvettem a cilinderes és a könyvelő szerepét. Rá kell döbbennem, ez a veszély sajnos nem fenyeget. Kiszállok hát, és maradok független, oldalról bámuló kibic. Ha túl szép, nekem csicsás, kategóriába sorolható villamos hangtalankodik előttem, becsukom a szemem, és felidézem azokat az egyre halványuló, de még valahol nagyon mélyen élő emlékeket, amikor ebben a körös parti, jókora városban mindenki igazi villamossal közlekedett.